Entzun testua Gaur, basoan sartu behar dugu. Ez da planxarra egia sanamai arregi Donostia Internacional Fisicentereko zientzialaria eta komunikazio teknikaria kaixo maia. Eh? Kaixo eguno nigot. Zuaitzen ezkutuko komunikazioa horretaz arituko. Kera gaur, izan badelako, esistitzen delako, mila bederatzerun da larogeita amabostean plazaratu zen doktore tesi bat, kasu hontan Susan Simar e, basoeen ekologian spezializatutako ikerlari bat da e, kanadiarra eta bere tesian e, erakutsi zuen e, zuhaitzek elikagaiak konpartitu eta nolabait salerosketan ibiltzen direla beren artean lurrazpian eta ikerketala honetatik abiatuta wood wide web izenarekin ezagutu zen e, lurrazpiko sustraile eta ondo komunikazio sare kompleksuago Susan Simarren ibilbidea berak ere azaltzen digu ez eh? iritsi izana Ei, bai bueno nerepolita iritzen zetele fiskat kontatzea e, nola iritsi zen ikarketa hoiek egitera, ez? Eh e, ba, British Columbiako basoetan ni garo zuen bere hortzaroa. Bere familia gainera, belana Liz Belonaldi basogintzara dedikatu zen. Orduan basuak oso ondezagoitzen zituzten eta bere ere gaztetan beraiekin hasi zen lanean. Baina momentu batean kontratu zen bera, ba erabiltzen zituzten praktika modernoek arriskoan jartzen zutela ekosistemauen bizira aukena uh -huh. eta erabakitzen, ba basoen erresilentzia eh, ikertzea eta aztertzea. Basoen egokitzeko gaitasuna beraz ze eh? aztertu nahi izant zuen. Ta horretarako nolabait esateko lurpera begira begira jarri zen. Bai, lurpera begira eta eta hor ikusi zuen worldwide weba sustraido eta onjoezko burmuin bat dela esaten du. Orduan ikusten e, dugu basoan e, zuaitzak konetatutako gizarte bat direla eta sare fisiko batez ari gara lurrazpian eta beren artean elkar eta kolaborazioa modu sofistikatoan e, gertatzen dela. Ze gertatzen da, leno pentsatzen zela zuaitzak bakarteak zirela, hauzen pentsat e, mendabaldeko pentsa moldea, pos pues, bueno, indigene ketabarbaituzte beste teoria batzuk Hai. eta e, lehiatu egiten direla leiketa ba bidegiren bueno, lotzeko da. Ori lortzeko, orain, orain arteen zuten da, ez? Eh? Zuaitzak elkarren lehean ba norra hondia lehenago hasi eta besteak hitzala egiten badio, ba, ba beste izurrai pertzenterio orain arte bazegoen bai. baina honek pixka bat hori albo batera utzi edo beintza beste ikuspuntu bat eskaini zuten. Bai, bai, zeren lehia hori existitzen da, nola bait, baina ez da faktore bakarra. Eta boot e, web honek erakutsi zuen basoetako zuaitzen tan komunikazio sistema bat e, bataguela. Hori da, orda imaginatu zazu, hasi ba, bat landatzen denean, honek e, sustraia sortzen du lurrean, eta e, sustraiori inguruko onjoekin komunikatzen da kimikoki, ez? E, onjoak esaten dio hazi eta horrela sare komplexoak sortzen dituzte. Bakoitzak bere funtzioa dauka. Bus, landarearen kasuan, honek karbonoa e, e, sintetizatuko du, fotosintesiaren bitartez, eta onjoak hauez zinduekin, baina ingoduna da inguruan elikagaiak eta ura bildu landaren zat. eta horrela ba, onjoen eta landaren artean sare komplexoa sortzen da, simbiotikoa den e, sare komplexu hau eta elkar komunikatzen dira. Zeiten ari gera zu ez bat gai izan daitekeela, eundaka, zuet, beste zuaitzeekin komunikatzeko ordezian. Eta onjoak, on dira bitartekari lan hori egiten dutenak? Bai, hori da. Komunikazio hori ikusteko, zuk e, bidalitzun e, txostenean ikusi dugu karbono erradiaktiboa erabili zutela. Hori da. Ba, beretese garaian, ba, berak egin zuena gutxi gora eh e, hartu zuen karbono erradiaktiboa zeukan botellak, ordoan landatzen zituen e, espezie desbrientako landareak. Urkiak eta izeiak ziran, zueiskak landatu zituen, eta ordain zituna izan zan san isolatu poltsa bateekin, sartu ziren e, karbono erradiaktiboa, hori da, zeobia erradiaktiboa, eta hauek fotosintesea bitartze sis dezatu eta gero ikusi izan erradiaktibitatea beste landaretara iritsi zela. Nolabait zuais batetatik be, bestetarara iritsi zela. Hori da. Eta orduan ikultu izan hori, ba ibilbide hori lurrazpitik egiten zen ibilbidea zela eta ikusi zuten gainera bi bideetan egiten zen zeo zertzela, da, Espezie desberien artean komunikazioa zegoela bi diretxietan. Sineste nere komunikazio orikitu, sistema eh? hau ba ba zen eta hori izan zen abia puntua hortik aurrera gineren beste aurkezkuntza pila batetarako. Gaur basoan sartu behar dugu. Ez da, plantxarra giasan, amaiarregi Donostia Internacional Fisizentereko zientzialaria eta komunikazio teknikaria, kaixo maia? Kaixo eh? egun honi gotz. Zuaitzen ezkutuko komunikazioa, horretaz arituko, gaur izan badelako, esistitzen delako, mila bederatzerun da larogeita amabostean plazaratu zen doktore tesi bat. Kasu honetan, Susan Simar e, basoen ekologian espezializatutako ikerlari bat da, e, kanadiarra, Eta bere tesian e, erakutsi zuen e, Zubaitzek elikagaiak konpartitu eta nolabait salerosketan ibiltzen direla beren artean lurrazpian. Eta ikerketa lanotatik agertuta Wood Wide Web izenarekin ezagutzen e, lurrazpiko sustraia eta onjo komunikazio sare kompleksuak. Susan Zimarten ibilbidea berak ere azaltzen digu, ez onaino iritsi izana. E, bai, bueno, nerepolita iruditzen zete kontatzea, e, nola iritsi zen ikerketa hoiek egitera, ez? E, Susan, e, ba, British Columbiako basoetan igaro zuen bera hortzarea bere familia gainera belana liz belonaldi basogintzara dedikatu zen orden basuak oso ondezagoitzen zituzten eta bere ere gaztetan hasi zen lanean. baina momentu batean kontratu zuten bera ba erabiltzen zituzten praktika modernoek arriskoan jartzen zutela ekosistema huen bizira auena eta erabakitzen ba basoen erresilentzia eh, ikertzea eta aztertzea basoen eta... egokitzeko gaitasuna beraz ze eh? aztertu nahi izant zuen eta horretarako nolabait esateko lurpera begira begira jarri zen Bai, Lurpera begira, eta eta horri ikusi zuen worldwide Web sustraio eta onjozko burmuin bat dela esaten du. Orduan, ikusten e, dugu basoan e, zuetzak konetatutako gizarte bat direla, eta sare fisiko bat ezari gara, lurrazpian eta beren artean elkartruke eta kolaborazioa modu sofistikatoan e, gertatzen dela. Zergertatzen da, leheno pentsatzen zela zuetzak bakarteak zirela, hauzen bientzat, e, mendabaldeko pentsamoldea, pues, bueno, indigeneketa barba dituzte bestetoria batzuk, Ai. eta e, lehiatu egiten direla, leketa barebidek hori no, nartaren zuten da, ez,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 Hori da, orduan imagenatu azaltzu ba, hasi bat landatzen denean, honek e, sustraia sortzen du lurrean eta eh sustraiori inguruko onjoekin komunikatzen da kimikoki, ez? E, onjoak esaten dio azionantz eta horrela sare kompleksuak sortzen dituzte. Bakoitzak bere funtzioa dauka. Pues landarearen kasuan honek karbonoa eh e, du fotosintesiarien bitartez eta onjoak hau ezin duekin, baina inguruna da, inguron elikagaiak eta ura bildu landarentzat e, eta horrela ba onjoen eta landaren artean sare kompleksu sortzen da, simbiotikoa den e, sare komplexu hau eta elkar komunikatzen dira. Zeiten ari gara, zu bat gai zain daitekeela, eundaka, zu zuet, beste zuaitekin komunikatzeko ordezkoan. Eta onjoak, on dira bitartekari lan hori egiten dutenak? Bai, hori da. Komunikazio hori ikusteko, zuk e, bidalizun ehoztenean ikusi dugu karbono erradiaktiboa erabilizutela. Hori da. Ba garaian, ba, berak egin zuena gutxi gorabehera, eh hartu zuen karbono erradiaktiboa zeukan moteilak, ordoan landatu zituen e, espezie desbinitako landariak urkiak eta izeiak ziran zueixkak landatu zituen, eta ordain dituna izantzen isolatu poltsa bateekin bai. sartu ziren karbono e, erradiaktibo hori da zeo bia erradiaktiboa eta hauek fotosintesia eta bitartzesi ezdatu eta gero ikusi zan erradiaktibitatea beste landaretara iritsi zela nolabait suais batetatik be, beste iritsi zela hori da Eta hor ulertu zen, hori ibibide hori lurrazbitik egiten zen bat zela, eta ikusi zuten gainera bibidetan egiten zen zehozertzela hau da. Espezie desberien artean, komunikazia zegoela bi direkztietan. Zinezten ere, lanak egitu, eh? Komunikazio sistema hau, ba, ba, deskubritu zen, eta huizan zen, abia puntua, hortik aurrera gindiren, besta horkeukuntza pila bat etarako. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila aukietan aukeratu egitu zunerantzunak.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 entzun testua Ismael Ligartua Galbaian Intellectual Property Agentziako zuzendaria egunon egunon bai zuek jabetza industrial eta intelektualaren esparruan egiten duzuelan eta horren bestez patenteekin ezta hori da hori da guk jabetza industrial eta intelektual mailako zerbitzu integral bat eskaintzen dugu betiere negozio itzuk eta estrategierik garrantzia handia emanez eta bai jabetza industrial eta intelektual deitzen dugu honen baitan Berrikuntzaren baitzak babesteko tresna ezberdina daude eta jakina e, patentia da e, tresna horietakoa. Beraz tresna desberdina daude, Patentea da aukera bat, baina asmarkizun edo eta ideiak legez babesteko beste bide batzuk ere badaude. Kontua da e, ideia baten inguruan sortutako proiektu batean e, jabetza industrial eta intelektuallak eskaintzen dizkigun tresna ezberdina hauek erabili genitzakela, eh. Ta orduan e, patenteak erabiliko genitzuke produktu jakin bat e, garatu baldin badugu, produktu horren asmakuntza, ez? Patentearekin asmakuntza bat bat bapestu aldugu, idea abstraktuak esin esango bat e, bapestu. Asmakuntza bat zeda, soluzio tekniko bat azken batez, beraz ezaugarri teknikoak izango ditu. Beraz patentatzeko zerbait e, ukitzeko modukoa edo edo zehaztu daitekena izan daiteke ez da? Zehazstu daitekena eta e, ezaugarri teknikoak e, mm -hmm. bituena. E, adibidez negozio modelo bat ezingo benduke patentatu ezaugarri teknikorik ez daukarazko. Orduan esandako ez, ez, ez? ideia baten inguruan proiektua sortzen badugu, adibidez produktu berri bat garatzen baldin badugu, asmakuntzak produkortan horren baitan egon daitekeen asmakuntza bat baina gehiago izan daitezke bapestu genezake patenten bitartez, eta baita bigarren e, modalidade bat ezbe, utilidade modelon bitartez, baina ez zan da, komo duan, e, tresna gehiago ere baduzkagu, adibidez e, askotan produktu horren aspektu garrantzitsu bat bere itxura izan daiteke, bere, mm. bere estetika, hor duan e, badukagu beste tresna bat, diseinio industriala, e, estetika hori babesteko, Eta gero nola ez, produktua merkaturatzeko orduan, e, produktu hori identifikatzeko zeinu bat aukeratu beharko dugu, eta hori e, marka baten e, bitaz, bitartese bat ez benduke. Beraz, marka ere erregistratu daiteke. Hori da. Ori e, a, bat, sakonduzta egun pixka bat sekretu industrialaren idea horretan. Sekretu industriala ere e, jabetza industrial eta intelektualaren barneko e, tresna bat gehiago da, Enpresak sekretuan kasuan eh, ez dago erregistro bat non eh, sekretu hori eh, erregistratzen den, baizik eta eh, norberak mantendu behar du sekretuan, sekretuan mantendu daitekeen bere eh, produktuaren alderdi hori. Eta hemen betik jartzen dugun adibidea Coca-Colaren formularen ara, eh, Coca-Colaren formula laborategian ezin da ezin da jakin seinjan, orduan jokako lakera baki zuen, bere formula hori patentatu beharrean, sekretuan mantentzea. Patentatu ezkero, une batean agortu egin golitzatekelako. E, hori da, alde batetik, kontutan izan behar dugu, guk bazmatuntza bat patentatzen dugunean, monopolio bat e, lortzen dugula, monopolio hori mugatua da, gehienez hogei urte, patenttea eskatzen denatik eta bestalde, eh, monopolio horren truke errigortuta gaude, Azmakuntza hori esplikatzera, ez? Eh? Azmakuntza horrek nola funtzionatzen duen azaltzera. Eh, beraz, informazio hori eh, partekatu egiten du mundu guztiarekin, beraz, eh, azente horren bizitza bukatu ondoren edo zenek. Eherabilidezak ba, ezagutza hori, ez? Eh? Ismaili so, hori, gartua, faktorian azalpen hauek emateagatik eskarrik asko. Zuei, placeru bat. Ismael Igartua, Galbaian Intellectual Property Agenziako zuzendaria egunon. Egunon bai. Zuek jabetza industrial eta intelektualaren esparruan egiten duzuelan, eta horren bestez patenteek, inesta? Hori da, hori da. Gu, jabetza industrial eta intelektual mailako zerbitzu integral bat eskaintzen dugu, beti ere negoziok uskuntutik eta estrategiari garrantzi handia emanez, eta bai, jabetza industrial eta intelektual deitzen dugu nonen baitan, berrikuntzaren baitzak babesteko tresna ezberdina daude, eta jakina eh, patentia da eh, tresna horietakoa. Beraz tresna desberdina daude. Patentea da aukera bat, baina asmarkizun edo ta ideiak legez babesteko beste bide batzuk ere badaude. Kontua da eh, ideia baten inguruan sortutako proiektu batean eh, jabetza industrial eta intelektualak eskaintzen dizkigun tresna desberdin hauek erabili genitzakela, eh. Eta orduan, eh, patenteak erabiliko genitzuke produktu takinbat eh garatu ber baldin badugu produktu horren asmakuntza, ez? Patentearekin asmakuntza babestu aldu, ideia abstraktuek ez izango ditu e, babestu. Eta asmakuntza bat ze da soluzio tekniko bat azken batez. Beraz ezaugarri teknikoak esango ditu Beraz, patentatzeko zerbait, e, ukitzeko modukoa edo edo zehaztu daitekena izan daiteke, ez da? Zehaztu daitekena eta e, ezagarrit teknikoak e, mm -hmm. bituena. E, adibidez, negozio modelo bat ezingo zingogenduke patentatu, ezagarrit teknikorik ez daukalako. ez daukalako. Orduan, ez, daukalako. Orduan, ez daukalako moduan, ez? Ideia baten inguruan proiektua sortzen badugu, adibidez, produktu berri bat garatzen baldin badugu, asmakuntza produktu hortan horren baitan egon daitekeen asmakuntza bat gehiago izan daitezke, bapestu genezake patenten bitartez, eta baita bigarren e, modalidade bat ezbe, utilidade modelo bitartez, baina esan da, como duan, e, tresna gehiago ere baduzkagu, adibidez e, askotan produktu horren aspektu garantzitzu bat bere itxura izan daiteke, bere, mm. bere estetika, orduan e, badukagu beste tresna bat, diseinio industriala, e, estetika hori babesteko,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 horakola kera zuen bere formula hori patentatu beharrean, sekretuan mantentzea. Patentatu ezkero, une batean agortu egingo litzatekelako. E, hori da, alde batetik, kontutan izan behar dugu, guk bazmatuntza bat patentatzen dugunean, monopolio bat e, lortzen dugula, monopolio hori mugatua da, gehienez hogei urte, patente eskartzen denatik eta bestalde, e, monopolio truke errigortuta gaude Azmakuntza hori esplikatzea, ez? Eh? Azmakuntza horrek nola funtzionatzen duen azaltzera. Eh, beraz, informazio hori eh, parte katu egiten du mundu guztiarekin, beraz, eh, adentu horren bizitza bukatu ondoren, eho zeinek. Ehera bildi dezake, ba, ezagutza hori, ez? Eh? Ismaili so, hori gartua gartuan. faktorian azalpen hauek emateagatik eskarrik asko. Zuei, placeru bat. Amaitu da entzungaia. Idatzila aukietan aukeratu dituzunerantzunak.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 Arratsaldeon zer moduz ondo izan eta gero arte esapideak urtean bitan eta justu justu erabiltzen dituztenez. Giza espezie horretako kideek ezintasun patologikoa duteantza, saludatzeko esezik mesedeak mesedez eskatzeko ere. Ezaldira ba, umeei oso umetatik irakasten zaizkien lauzpau hostitz oinarrizko laburreta simple. Ba, pertson hauek gaitz bitxi bat batek hartzen ditu urteekin nunbait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 Inorki gual esango du okerra direla eskerrak eman bai, baina protokolo utxe ez ematen dituzten jende zuri oiek. Eta zer esanik ez barkamena eskatu bai, baina gero nahi duten egiten segitzen dutenak. Adibide ezin jobeak ditugu, kulpa katolikoen arazketa prozesu mirakuluzkoak. Alegia, konfesatzerak joan eta pare bat aita gure errezatuta, norberak nahi duena egiten segitzeko libra morala eskuratu ahal izatea.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 fenomeno bihurria, baina uste baino ohikoagoa ba dau eskertxarrekoak behin eskerrak eman eta eskerrak emateagatik eskerrak emateko gogoa pizten etzaigu ba zerri xamar portatu o bidiren batzuk behin txukun shamar portatu eta guri guri shamurtzen etzaigu ba bihotza etcheko eta zaintza lanetan inoiz kolpez horririk joez Eta bein lantxoren bat egindakoan esker bat ematen zaien gizonenaren parekoa da fenomenua. Eta okerrena da, alderantziz ere funtzionatzen duela. Beti muturbelz dabilenaren oso tartekako barrealdia gogo ono honez estimatzen dugu. Baina ia beti umoretsu dabilenari aldiz, ez diogu hainerraix barkatzen hilunaldia. aurrekozatzera, maialen berasategi. Badagiza espeze bat ezintasun linguistiko oso berezi batek joa. Seguru baduzula bat ematez oso apartean. Mesedez, barkatu eta mil esker esaten eztakien jende modu horretaz ari nahiz. Arratxalde on, zer moduz, ondo izan eta gero arte esapideak urtean bitan eta justu-justu erabiltzen dituztenez.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 Eskertxarekoak behin eskerrak eman? eta eskerrak emateagatik eskerrak emateko gogoa pizten ba. Zerri xamar portatu ei diren batzuk behin txkunxamar portatu eta guri guri xamurtzen etzaigu babiotza. Etxeko eta zaintza lanetan inoiz kolpez horririk joez eta behin lantxoaren bat egindakoan esker jasa bat ematen zaien gizonenaren parekoa da fenomenua. Eta okerrena da, alderantziz ere funtzionatzen duela. Beti muturbeltz dabilenaren oso tartekako barrealdia gogo ononez estimatzen dugu. Baina ia beti umoretsu dabilenari aldiz, ez diogu ainarras barkatzen ilunaldia. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzunerantzunak.